Hmm. As-salamu alaykum hmm. as alaykum Salatullahu salam ala mu'alimu iman Salatullahu salam ala mu'alimu l'islam Ukoliko sam dobro razumio, vi ste izabrali stav da onaj koji ne obalja namaz nije musliman. Iznijeli ste svojim predavanima određene dokaze koji ukazuju na ispredanost tog mišlja koji Zastupati. U raspravi sa pojedinim ljudima, oni se pozivaju na ajetu koji je malađa Lešanu, u prijevodu znači, na kaže da neće oprositi nikome da mušik čini, a oprosit će ono što je manje od toga. Zanimam je tumačenje islamskih učenjaka koji su o ovome ajetu govorili i njegov stav koji je ispravno po ovom pitanju. Kako razumijete ovaj ajet također? I mnoge daje zastupaj mišljenje da čovjek koji... Kad tad ući u dženet, nakon što bude kažnjavan, ono ukoliko kolađa bude htio a, da nasela stačuva sekunde predo u dženet. ja sam svoje stese u dženetu. Ipak, ipak će taka biti uvijedana, znači u dženetu. Nadam se da je jasno što želim pitati, a ukoliko nije onda halal da vasela na nagradim. Dobro. Ovo zahtijeva pola sajata. Znači... Mesela brati moja draga po pitanju onoga koji ne obavlja namaz mesela ja mislim toliko puta je vama govoreno i rečeno i tako dalje. Među islamskih učenjaka prvo ćemo krenuti od islamskih učenjaka. Postoji znači dva stava po pitanju onoga koji ne obavlja namaza, a smatra namaz obavezom. Jedan stav jeste da će da je takav još uvijek muslimanu koliko ko njega je prisutno la ilaha ilallah i ako ga nije otvorenim janim širkom oborio, srušio ako takav umri jednog dana kažu takav ako umri klanjamo mu, mu džanazu nikad Allah na sredu pao nije zapamte dobro klanjat ćemo mu džanazu ukopat ćemo muslimana dobit ćemo njemu za oprost a ako Allah bude htio na sudjem danu kazniće ga, a ako bude htio oprostit ćemo ovo je stav koji je Poznat i prisutan kod islamskih učenjaka. Ovaj stav za supaju, između, između ostaloga, skup murđije, koji su dijela izostavili iz imana. Murđije onaj, su na tome, džehmije su na tome, šarije su na tome, maturidije su na tome. Oni su dijela šta? Ne smatraju dijela uvjetom i spravnosti imana. Stoga kod njih namaz je od dijela. Ako ga ne obaviš, nije uvjet iz imana, ne moraš pranjati. A samo ga smatraju obavezu. Nemoj ga poreći. Ako ga porekneš po konsenzusu islamskog čanjaka, takav biva nevjernikom. Ali reci, ja vjerujem da treba kladnjati, ja u to vjerujem, a ja ne mogu, nije problem. Reci, laj, laj, drži se toga, samo nemoj na seždu pas, nemoj pisavati Allah, ti si spašen. Znači, ovo je ta teorija koja je prisutna kod ove skupine. Druga skupina islamskih pravnika koja je prisutna, jeste između ostaloga koji pripada Imam Malik, Imam Šafi, i imam Zuhri na kraju krajeva, jeste skupina koja smatra da su dijela od imana, ali s odno dokazima koji postoje određenima ne smatraju onoga koji neklanja nevjernikom. I ovo ima. I ovo stav zastupa Imam Shafi, Imam Malik. I rivajet od imama Ahmeda po ovom pitanju, Imam Zuhri prvi od tabina koji je ovo otprilike zastupa. I treća skupina islamskih pravnika ili učenjaka jeste ona koja smatra onoga koji neklanja, klanja. Smatra ga nevjernikom. Jer nemoguće da kaže bude musliman onaj koji veće Allahu dželešanu da padne na srdu. Allah Azize wa dželle je istjero iblisa iz džehennema i proglasio ga nevjernikom. Zašto? Zato što nije učinio Allah a sejdje Adamu, je tko nalj malaiketi studu za Adama. Fas sejdu illa iblis aba i stakbara kana min alkaferin. Kasmo ka je rekli i naredili melekima učinite sejdu Adamu. Iblisov zoholio, nije htio da učini sejdje, pa je kaže postao šta? Nevjernik. I ova sejdja nije bracio uđe ta njegovog srca, sejdja poštovanja, te krima tako takozvanom. ga, takrima tajeb dobro imamo sadjan light u kuranu gdje kaže Allah azza wa jalla inna Allaha la yaghfiru an yushrak bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah kaže neće oprostiti nikom da mu učini širka a oprostiće sve mimo toga kome on bude htio stoga kaže va skupina druga kažu ostavljanje namaza nije na stepenu širka ili kufra. Stoga kaže nesvatljivo da Allah je lešanuhu onoga koji ne klanja kazni za ovog vatrum, da bude kod Allaha nevjernik, a on sam kaže da neće kazniti onoga onoga komu ne učini širka. Dobro. Ovo je površinsko svatanje rivajeta koji su došli na ovu tematiku. Zašto? Mi imamo hadis koji je kod muslima Gdje kaže Allah al u poslaniku sallallahu alaihi wasallam Bajna l-mar'i U ribajtu bajna l-ređuli Vel kufri wa širki s-sala Između čovjeka I nevjerta kufra Pase sada i shirka, Jeste šta? Namaz Odnosno čovjeka od kufra i širka dijeli šta? Namaz Šta sa oi ovaj, po hadisom ima po hadison podrazumijeva se da je ostavljanje namaza kufr i širk kufr i širk Stoga kada dođe nam ova ajet i kaže se inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi kažemo šta kako kad u ulazi onaj koji nekome ne zašto jer on ne obavlja namaz čini širk Allahu čini širk Allahu عز وجل i mislim je mršek baš hoću da govorim da da bi malo razumije bilo ima širk Otvorene prirode, da čovjek u ibadetu pridruži nekoga Allahu Azza wa Jalla. U onim radnjama koje se samo čine kome? Allahu Subhanehu wa ta'ala. Imate drugi oblik širka, da čovjek samo pridruži nekoga Allahu Azza wa Jalla bez da mu čini ibadet. Bez da mu čini ibadet. Kako to? Činjenje širka ili koji izaziva i činjenje Bade ta isto mjese da mu prinese žrtvu, da klanjaš njemu, da od njega tražiš, da dominiš njemu i tako dalje. Međutim, činjenje širka pridruživanja samo u osnovi jeste šta? Ono što mnjučije pojasnili, taj primjer će nam na ovim za vačera, da to razumijete. Čovjek došao sa posla u tri sahata, klanio je podno na poslu. I kindija mu je u pet. Ruču, trošito novine, malo da se odborim, Došla žena oko njega, nakon toga 15. opet počelo prvenstvo, finalna utakmica tamo. Nije klano još. I upalio on u televiziju i gledao, i gledao, i gledao, došlo 6.15, danu ću je zaniti. Ovaj čovjek nije nam išto nikada da čini ibadat nekom drugog mimo Allahom. Ali je na istu stepen, Allah azz. stavi ove navedene stvari, stavi ove navedene stvari. Pogotovo ona koja bila uzrok da mu je vakat izbaktio. Jeste razumijeli me ovo? Dao si prednost utakmici na istu prednost kao ova Allahu Azzevađale. Iako, što bi rekli u osnovni, nisi činio ibadeta nikakvog toj utakmici. Samo si je gledao. Ali si je stavio na ravan vremena i pažnje koja se daje kome samo, samo uzviši. Ovo je jedna sa. Druga stvar jeste nema rivajet koji je blježi Abdurazak u svom musnefeu, sa bradostom, nanse prinosilaca, gdje kaže lov postani sa celan terku salati shirkun ostavljanje mm -hmm. namaza ne obavljanje namaza jeste šta shirk jasni izraz shirk nije rečeno kufr nema nikakav da se pomnje kufr ovdje nego kaže se šta shirk odnosno šta kad stavimo ovaj ayet inna Allah la yaghfiru ay yustakbi onda sad kažemo šta ovaj ostišu I ne pripada više ovom Zašto? Jer je sa ovim djelom koji nije izvršio počinio širka Allahu Azza wa Dželle. da se razumijemo, postoje djela koja čovjeka koja kad učini izvode iz Islama i postoje djela koja čovjek ne obavi izlaze iz Islama. Jedino djelo koje ako čovjek ne obavi kako je došlo na sus ili rivajeti od Allaha poslanika i ashaba jeste djelo ne obavljanja namaza ako se ne uradi insana, shodno rivajetima izvodi iz islama. Nakon ovoga, mi nećemo gledati šta su rekli pravnici, kakva je debata među njima, kakva je daje zastupa i uopšte ne gledamo. Neko će nam pregovoriti i reći, dobro, imamo mi hadise, imam hadise tamo ko kaže la ilaha ila la uće u džennet, imamo hadise kad dođe nam čovjek na da danu će dostar 99 sigila, doši djela i sa bitakom na kojoj će biti pisano la ilaha ila kartica, la ilaha ila la, pa će se na vagu, pa će ta kartica pet, tako dalje. Sve je to u redu. Ove je tako samo dvosljusne tumačenje ajeta i jajiti ćemo se oko toga par nećet godinama, nećemo izaći nikako načuna. Međutim kad se nađe ovo, znači ne možemo se složiti na ajitima, ne možemo se složiti na hadisima, kome vraćamo sada sve? Na vraćamo ga na ejma kao treći temelj šariatu. Prvi je Kur'an, drugi je sunnet, treći ejma. Ako vidimo da nam po ovom pitanju, u ovom seljivom pitanju postoji iđma' ashaba ili konsenzusa ashaba da ovaj koji ne klanja jeste vjernik ili je nevjernik, mi ćemo to primati obje ručke, odmah sve ove naše rasver napuštamo. I mi onda kažemo, hajdemo pogledati šta kažu o sahabe je ovome pitanju. postoji 22 rivajeta od sahaba, po ovome pitanju, 22 rivajeta. Od 14 sahaba od Abdo Rahman i Aufa postoji samo nakle ili samo prenošenjstav. Od 14 sahaba postoji 22 rivajeta, 22 lanaca prenosilaca, lanaca što bi rekli mi, da su se oni izjasnili po pitanju onoga koji ne obavlja namaza. I njih 14, od 22 rivajeta Direktno i indirektno Govore da onaj koji ne obolja namaza Nije musliman Sada vraćamo se na drugu pravilu U Sulu tako zvano Kad se govori tamo o Pa se između ostaloga kaže Ako nam dođu rivajete od Azhaba Koji govore o nekoj meseli Dođu nam i oni su se izjasnili po me pitaju I dali svoj stav Daj nešto kaže se haram izjasni se. I došli su nam rivajeti. Lanci, prenosilac nam došli da su sa ashabom potom pitao i izjasnili. Zasnili kako? Smatraju tu haramo. A nemamo ni jednog rivajeta, niti od jednog ashaba da je rekao da je to nešto halab. Ovo se smatra i džmaom ashaba nema njemu halife tako zvanje jeste mi razumjeli? ako nam dođe 5, 10, 15, 20 rivajeta da su ashabi nešto smatrali haramom a ne dođe nam ni jedan rivajet od istih ti ashaba i njima slični da su oni rekli da je to halal ovo se smatra haramom i kada se to je džma ashabi nisu imali prigora potom pita. pitanju sad biti slabiji prigor, pa će reći dobro, možda su každje rekli, a nije prineseno Kao što je preneseno da su rekli da je takav nevnjenik, da su išta rekli potom pitan da je on musliman, isto također bi se prednijel. Sigurno. I ova takozvana prigovora ova jeste slav poput pauku mreže kako se kaže. Nadam se da je jasno. Salam, brahmet. Sada je to pitanje. Fabdallahi. Možno pesje spomenuo, čovjek koji je nevala namaz nije musliman. Ej. A čovjek koji klanja povremu na mojde, ili šareno je tu. Barakallafik, razakallaha je. Braćo moja draga, između ostaloga, vraćamo se na govor šeho Islama ibn Taymiu, gdje on između ostaloga kaže u svome djelu onaj, onaj je šar je spomenuo tamo devet razloga zbog kojih čovjek biva nevjernikom ako ostavi namaz. Međutim, šeho l-Islaminu tajemija isti u fetvama, u Međmiru Tatava kaže, između ostaloga, čovjek koji klanja ponekad, a ostavi namaz ponekad, on kaže da takav se ne, kod njega ne smatra nedvjernikom. I ovo je stav koji je odabrao, odabrao i šeho l-Islamin, rahimahullah. Znači, ako ostavi čovjek, klanja ponekad, a ponekad ne klanja. Klanja sabah, pa povdu ne klanja. Pa klanja i kindiju, pa akšam ne klanja, pa jaciju klanja. I tako dan za ide. Ovdje šehe Husemin je zauzeo stav da takav on takvog ne smatra nevjernikom i ovo je stav koji je također uzeo i šehe Husemin Rahimahullah i ovaj stav je opće poznat kod islam slučajnjaka. I ovo se kod nas kaže šara. Jel' tako? Šara. Dočim šehe bin baz Rahimahullah je smatra nevjernikom nekoga ako ostavi nekoliko namaza. A ižma asaba koliko ja znadem jeste samo o jednome namaskome vremenu. A Allah za najbolje. Znači po pitanje pitanju, razilažen ne po pitanju, ali ovi ovaj svi koji smo ti spomenuli jesu, braćo, od onih koji su poznati po znanju, poznati po takvi i poznati po zvora, takozvani. Pitanje, kada je tačno vrijeme Sabađa? Ja sam promijetio, svoj Mirac, što mislim, će se, se odgledati. Da. I kad, kad se niče ono navazno Sabađa, znači vidim malo tre, horizont tuzli i vidim ja. da se još nije ni sadim ja lažni zora. Dobro. Sa okom je završeta samo da mazak kađorik kući. Molte da da nikakvi razlike ne ima na horizontu, da kaži ni da ka ne farbi je postupio hart. A znači što je taj lažni zora? E, kad se ja. na razumio, da se prošta to kažem bjelini, vidi, ja gledao i neki dan gledao. Znaci pri odlaske na, na na Saba. Znaci možda minutu da je zana. Znači, vidio sam, znači, takozvanu, e, kako se kaže, e, žutilog, takozvanog, koji se pojavlja na nebu. Pojavi se tamo. To nije lažna zora, nego to je šta? Pojava, znači nastanak sabarskog namaza. Mi smo ovdje obrađivali tu tematiku prije četiri godine. I došli smo do zaključka da ovdje, znači kako su izračunali pojavu zore, je urađena samo možda u nekoliko minuta razgleda bude. Ne znam da li mora biti 5 minuta. Mi smo radili da ne gori imena od ovih daja koji smo čestal utam radili smo. Imali smo raspravu o tome da li je izračno na to kako treba što islamska zajednica radi ili ne. I ustanovljeno je 100% da su možda može biti razlike minut 2 ili 3 da li prije da li poslije. Ne znam 3 minuta može biti razlike. Baro davde mi ja pratio i gledao znači pojavi se znači onaj žutilo tako zvano na na, na, na istok. A to je nastanak nastavak sa spaskog vremena. Ako se uстанови da je lažna zora, to je druga stvar. Ne, je druga Glenn stvar. Odruče da se dobro Odlično, miš muscle Ah, Karim. Gdje se nalaziš ti? Odi, gdje se nalaziš? Ako se nalaziš u predjelu gdje ti je nemogu gdje je horizont ja teži vidljiv rate puti. Puti dečano, se dobro bilo več dana. Larus i je sedio znači, ceo Rumenilo se pokaže. Rumenilo? Skoro, skoro ne. Skoro ne. ne. A ja, je se vradate tako da malo da reklamiram. Ja. Mi smo gledali, znači ovde smo ustanovili smo mi bar ovde da, da je da je njihovo računanje jako korektno. Ovako će noći sad to je baš pola sati da postoji bakterija, kada je mnoga da postoji. Vidja, Hikerin, imam ja program isto za računanje vremena na kompjuteru kod mene. Razlika između ovoga, to je rabite, znači, uh, na, rabita ga koristi, rabita ga daje na kraju krajima. Razlika, znači, uh, tuzla, ja sam gledao, znači za tuzlima, razlika, znači vremena, jeste 3 do 4 minute prije ugosti nego što su ovi začne. 3 do 4 minute, nije više, znači, 3 do 4 minute bude razlika.